Коли Това з королем сидів у суді, спитався королю батька обкраденого хлопця. «Що ти там казав до того, що так його не лякав?» Той відповів. «Та то через той барабан, що він забрав у мого хлопця». Король відказав. «Ти бачиш, який ти лихий чоловік, хіба ж таки можна за барабани забивати людину?» «Та й до того того ще хлопчик, а ти вже, сказати, дорослий чоловік» адже ж має дорослий, за приклад, бути дитині. Тебе, брате, на 9 день заб'ють у колодки. Тим часом надійшов і Товів батько, що свого сина шукав. Король спитав його, «Куди йдеш?» Той відказав, «Хлопця свого шукаю». Король сказав, «Ось де він». Тоді король розповів йому, що трапилося з його хлопцем, і порадив його на дорогу. «Уважай на свого хлопця», не дуже йому потурай, бо хлопець небагато чого вартий. тому батько забрав того додому. То виріс собі ріс та викидав дедалі то гірші штуки. Батьки його не могли його ніяк направити. Він став дуже пишний, бо король йому подарував риж, м'яс, одяг та барабан. Отож, він не виходив більше з палацу і дуже сподобався королеві та дворакам. Вони полюбили Того, бо він ніколи не бентежився, а був балакучий і розпитувався про все, чого ще не знав. А він ув'язався до двірського почту, його вчили добре поводитися і говорити як слід. На самкинець він уже нічого не боявся. Одного дня розмовляв Того із королівнами, і королівни сказали: "Слухай, Того, коли тебе справді король полюбляє, то одягни його одяг і походжай отам на подвір'ї. То повів добре, та ви ж скажіть, об віщо ми будемо закладатись. Королівни не одказали, ти дістанеш королівну воланкау за жінку, як король на тебе не розсердиться, що ти його одяг одягнув. То вод казав Ну, гаразд, як же ж мені не вдасться ота справа з воланкау, то я вам як треба, Ребра поперебиваю». Королів не гаразд. Потім того прокрався тихесенько до палацу сходами вгору та й узяв одяг, що король повісив, лягаючи спати. Він одягнув його і почав ходити в ньому вулицею ззад і вперед. Скоро навколо нього збилася сила людей. Люди стали добре голосувати. Одні кричали, інші сміялись і казали подивись лиш, на то готово. На ньому Королів одяг. А що гамір був дуже здоровий, то король прокинувся і сказав, «З чого це люди отак галасують?» Вийшов на ганок та й побачив, що Тово одягнув його одяг та й ходить у ньому спокійнісінько туди сюди. Король гукнув, «Айдино сюди, То Тово пішов до хати. Король сказав, «Скажи, хлопче, як це ти наважився, свиняче пико?» одягти мій одяг та й ходити отак по вулиці. То вод сказав. Воно такий справді, і цього не слід було робити. Та мене намовили королівни. Король спитався, як це вони зробили. Тоді розповів того, як це воно трапилося, і чому він це зробив. Тоді сказав король, а якби вони тебе навчали красти чи вбивати, то ти б мав право і це зробити? «Тебе заб'ють у колодки!» То от «Гаразд, пане королю, але як це я просуну ноги в колодки, адже ж там дуже вузенькі дірки!» Король сказав, «То вже я тобі покажу!» То от «Добре, пане королю, ви, значиться, мене навчите! А скільки день доведеться мені сидіти в колодках?» Король відказав, «Дев'ять день!» Король узяв свою патерицю і свого меча та й каже, «Рушай того, аж тепер я тебе заб'ю у колодки». Отож вони пішли туди, і коли вже були там, то вий каже, «Як же воно робиться, коли ото от тебе забивають у колодки?» «Пан король мені сказали, що навчать мене». Король отказав: «Подивись насюди, як колодки розкривати, а як замикати, коли вже ноги туди встромлено». Готово сказав, «Прошу пана короля, покажіть, як це воно робиться?» Король встромив ноги в колодки та й каже, «Ось бач, як воно робиться!»